hartelike goeiemiddag, dit is vrijdag en dit is drie uur en dit is Ludwig Venter met ja. ampersek memories aan ja. my, dit is nee, die program is Treffers van Toeka tot Nou uh, ek sal sê, ja. is meer Toeka as wat het nou is, maar uh, dit is maar net hoe dit uitwerk uh, ek, ek, ek, ek, ek trek uit wat ek like en ek uh, krij daarom uh, uh, goedkering van partij van die luisteraars wat ook van die type muziek hou. Right, uh, ons het vandag weer een vol luis. Um, ons het Ellen Jackson, Abba Azizel, James Blunt, Jan Brits, dit is nou een nieuwe wat ek nog nie voorheen gedoen het nie, Giselle, Joanna Field, Joe Dolan, Lacey J. Dalton, <coughs> excuse, Leslie Ray Dowling, Uh, die funny spot is Nathaniel, Nathaniel met die kerkse boonste vensters. Ja, so, daar het julle min of meer nou een opsomming van een paar van die liekies wat op die draaitafel is. En uh, ons gaan eerste luister na, kom ons kyk. So, Henry John Duchendorf junior. Hy is geboor op 31 december 1943, oorlede in n vliegongeluk op 12 oktober 1997. Bekend as John Denver natuurlijk. Hy was Amerikaanse sanger, leekieskrijver, akteer, activist en humanitair, wie sy grootste commerciele sukses as solo sanger was. Vanaf 1970 was hy een van die gewulste akoestieste uh, kunstenaars van die uh, dekade En 1974 was hy een van Amerika's bestverkopende kunstenaars en uh, All Music in Denver beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Nou, John Denver bring vir ons om jy af te skop Sweet Surrender. I'll stand on, on, on, on some forgotten highway Travel by many remember by few looking for something that i can believe in looking for something that i'd like to do with my life There's nothing behind me And nothing that ties me to Something that might have been true yesterday Tomorrow is open Right now it seems to be more than enough To just be here today And I don't know what the future is Holding in store I don't know where I'm going I'm not sure where I've been There's a spirit that guides me A light that shines for me My life is worth living I don't need to see the end Sweet, sweet surrender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 John Denver, Sweet surrender in my opinie, een van die heel, heel beste, die wereldse heel beste belade sangers. En uh, ja, hulle noem oom uh, wel, dat hy, uh, um, wat noem is, de activist was en al die, maar kan het nie sien dat het by sy persoonlijkheid inpas nie. Oké, daar is, ja, hy, hy het Sweet Surrenders, hy, hy, hy plomb belades en ander dinge wat hy ook singt en uh, uitstekende uh, sanger ok, nou kom ons gaan aan en uh, goeiemarrag Joy Schwertli daar van Amerika van uh, Phoenix Arizona se wereld um, die plek is a surprise is die dorpie en uh, ja, ek en Joy het toe ons in standaard 8 of 9 was eh uh, hier in die vrystaatse skole uh, Seneca het ons saam in uh, op een uh, kunstwedstrijd het ons saam gaan syng en ons het, ek, ek, ek, ek verstaan ons het aangekry, ek het nooit een certificaat gekry nie, sy sê sy, sy het maar uh, dit, dit, uh, ek kan nie eens onthou wat die leekie was wat ons gesing het nie het was iets wat ek glad nie geken het nie toe sy nou of helft toe die voorstel kom dat ons moet gaan saam sing op hierdie uh, uh, Istedford, uh, dit is die eerste keer wat ek die liefkie gesien het, ek het hom gesing op die Istedford, en nooit weer daarna van hom gehoor of gesien nie, uh, ek kan reddig nie onthou wat hy was nie. Maar ja, Joy, ek is blij jy hier om saam te luister, en uh, ja, in Zuidgister was hy onder narkoese, het hulle tannenwerk gedoen, Uh, implants en sovoorts en sovoorts, nou as jy nou hier in Zuid-Afrika was, kon jy nou lekker stuk bultong geëet het net om te toets of die implants rarig uh, werk ok ons stap aan met die program en ons kom nou by The Free Electric Band is een uh, liekie wat geskryf is door Albert Hammond Mike Hazelwood en uitgevoerd deur Hammond. Die leekie bereik no. 19 op die UK Singles Charts en no. 11 in Zuid-Afrika en 48 in die US Billboard Hot 100 in 1973. Die leekie verskyn op uh, sy 1973 album The Free Electric Band is vervaardig deur Hammond en verwerkt dier Michael O'Martjean. Ok, ons luister naam. Nou. Free Electric Band, Albert Hammond, die leekie skryver. Kom ons luister. da ba da ba ja, ek het vergeet uh, daar raak ek toe die mekaar, uh, jy moet kop hou jy moet kop hou met die phrases wat hulle tyk hier in, indruk om uh, where they run air of words, soos hulle sê ok, ons ek gaan nou, en ons gaan oor na a groep oog met broeders mal oor hierdie groep Hy, jy, as, as, as ek om sê het jy enige requests sal hy dadelijk gaan vir die Beach Boys. Die Beach Boys het begin as garageband, bestuur dier die twee Wilson broers, Se pa uh, Marie, en met Brian en neef van hulle uh, sy muziek achtergrond om hulle kreatieve richting te oorheers. 1963 het hulle nationale bekendheid behaal met een reeks van top 10 treffers wat sydelike Californiese jeugkultuur van branderij, motors en romanse uitbeeld en later die Californiën sound genoem word. Brian het uh, geleidelik sy inzette verminder weens geestesgezondheid en dwelemnis bryk. Die groepse commercieele momentum het gevolgelik daaronder gelei en ondanks pogings om experimentele klanken te handhaaf is uh, dier hulle uh, dier uh, vroege rockkritisie as die archetype popmusiek kopjouts uh, ontslaan. Nou ok, ons luister vandag na die Beach Boys, hulle die hoorde streffers gehad, maar ons luister na hulle Good Vibrations I, I love the colourful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's my me excitations yeah. So now, softly smile, I know she must be kind look in her eyes, she goes with me to a vibrations. Ja, die eindelike een wat my broer baie van hou van hulle is, en then I En uh, ja, sy ander groot treffer is natuurlijk Neil Diamond. Ja, hy het so n klein wit foxy beetle gerei in die da. En jy hoor so drie blokke ver, hoor jy al Neil Diamond sing voor hy by die huis aan kom. <laughs> Ek nie of luister vandag nie, maar uh, dit is... Uh, Kijk, ek lokmos nou nie. Um, wat is daar nou? Kom ons kyk, kom ons kyk. Ja, Mixed Emotions. Was een Duitse popmusiekgroep wat in, in 1986 gestug is en uh, is door die zangers Drafie Dötscher en Oliver Simon. Dutcher het een van die liekies van uh, Mixed Emotion gesing, geskryf en vervaardig, waarvan baie, saam met die uh, gereelde vervaardiger en uh, mysikale bijdraar, Christopher Evans, Ainside, geskryf is. Hulle bekendste treffer is natuurlijk die liekie You Want Love, Maria, Maria, maar de, ja, dit was van hulle eerste jaar af, maar dit is nie een wat ons gaan luister nie. Ons gaan nou luister na mixed emotion and i let say just for you wat ek nie alse sal opoffer net vir jou nie For You, Mixed Emotions Nou, Put On Your White Sombrero, Ebba, nie? Is die liekie dier die Swetse popgroep Ebba wat tydens sessies vir die groepse 1980 album supertrooper Trooper opgeneem is. Alhoewel dit in September 1980 uh, in uh, Paulus Studios opgeneem is het die liekie nie tot die finale snitlijst van die album gemaakt nie. Ten spuite daarvan dat die liekie voltooi is, het die groep se twee liekie skrywers, dit is nou uh, Benny Anderson en Bjorn Alvius. het hulle gegloe dat het nie sterk solo sal wees om, uh, die om in te sluit op hulle nieuwe album nie, so hulle het om op die rak gesit en gevolglik het Puran Yo White's Embraero tot 1994. -19 het is nou onthou nou van 1980 af, so vir 14 jaar het die liekie nou maar op die rakke gelee uh, afgeskryf as uh, uh, nie potentiaal nie, en uh, tot in 94 het hy op die rakke gelee uh, voordat vrygelaad was. Het is sedert 1997 as die bonus snit op die meeste serie uitgaves van Super Trooper album ingesluid. Nou ja, ek hou baie van hom uh, Hulle moes my gevra die tyd Dan sy ook, hy al lang al Hy het gewees het Ons luister na Puran Jowat Simbrero Van Eba En, dan kom ons gooi sommer nog een En Ebba, Ebba, Ebba Waar is hulle? Ja, wat The Why Old Friends Do Kom ons ruil hulle om Ons gaan eers The Why Old Friends Do uh, Ek denk, wat is het Annelie van Royen, he, wat syng soos oud vriende doen. Uh, the, old, the, the way old friends do, en dan, puran your white sombrero, uh, luister na die white sombrero, dan, uh, je weet, probeer een rede vind, hoe kom hy 14 jaar op een rak geleid, ek kan nie, ek denk hy is treffer, deur en deur. And words of violence We'll make up with each other daar is vir julle nou die bewys dat daai ene moes nooit op jy rak, jy weet nie een van hulle liekies, ek geloof nie, die, nie een wat ek kan kan dink, bring die twee dames, Agneta en Annefred uh, sy stem is so sterk uit soos hierdie specifieke liekie nie en uh, ja, nee, dit is vir my prachtige liekie, ek hou baie van Toedon, Jo White Sombrero van Ebba ok ek sien Hanlie Van daar van uh, uh, Kempten Park, jy is ingeskakel, uh, ek hoop jy geniet die program, en dan ook uh, Rasi Erasmus, ek het red om te dink, jy luister ook, ek jy daar geseen, jy beweeg rond daar op die groep, so uh, heel waarschijnlijk is jy daar ingeskakel ook, uh, lekker luister en ek uh, hoop jy van die muziek wat jy ook van hou, uh, jy weet, as handel hulle op is, krij hulle groter support, die so van Kimberly af, as wat ek, wat self hier bly. Uh, dis op die oomlik donerweer, uh, dit is toegetrek, dit is skielik gebeur, en dit het gelijk of hier nou groot storm aan die kom is. Maar, uh, dit is al klaar weer bezig om oop te trek, dat nie is, wel, nie, ek sien niks wat nat is nie. Ek het gehoor afval drippels, maar niks wat rarig nat is hier buiten nie. Ok, ons stap aan met die program en ons kom nou by uh, uh, Kiss and Angel Good Morning, liekje geskryf door Ben Peters en opgeneem door die Amerikaanse country Charlie Pride. Dit is in oktober 1971 uh, uitgereik as die eerste enkelsnet van die album Charlie Pride Sings Hard Songs. Die uh, liekie is, het sê die een van die handtekening liekies geword van hom uh, en sy achtste liekie op nummer 1 op die country kaarte en dit was ook daar waar die, uh, waar die top 40 behal het. Uh, ons luister na Ellen Jackson en die liekie Kiss an Angel, good morning Geniet om I mm -hmm. never to me It's on friends on the street And wonder how does man get to be this way I've always got a smile on face I time in any place Every time they ask me why I just smile and say You've got to Kiss an angel good morning And let her know you think about her when you're gone So kiss an angel good morning And love her like a devil when you get back home Now people may try to guess Of happiness But some of them never learn It's a simple thing The secret I'm speaking of Is a woman and a man in love And the answer is in this song That I always sing You've got to kiss an angel good morning Let her know you think about her when you're gone. So kiss an angel, good morning. And love her like the devil when you get back home. You kiss an angel, good morning. Let her know you think about her when you're gone. to so kiss an angel, good morning. And love her like the devil when you get back home. Was hy? Hoe kom klik het gevoel het vir my? Of hy so kort was? Ek sien hy is vier minuutte. Het was nie vier minuutte, daar nie. Evers snij hy stikke uit sommer so in die middel. Ok, maar uh, kom ons stap aan met die program. Die volgende een is The Canadian Sweet Arts. Hyl is soms bekend as A Bob in Lucille en was een Canadeese sangdio wat gedeelende in die 1960 bijgewild was in 1977 het hulle ontbind, die deel het bestaan uit sangeres, een soul star en haar kitaarspelende man, Bob Regan. Um, hulle is vooral bekend vir een rockab rockabilly leekie, Eenie, meenie, myenie, myenie, ja, ek weet nie vir jy hom ken nie, maar uh, ja, hy lekker, <laughs> hy het omtrent te beat aan hom. Hulle uh, bijdraad die genre is herken die rockabilly Wall of fame, Ons gaan luister na The Canadian Sweethearts, dis nou Lucille Star en Bob Siege, en die lukie is Side by Side. Oh, we ain't got a barrel of money, maybe we're ragged and funny, but we'll travel alone, sing a song, travel and sorrow but well travel around share and on Daas hy, ene kan ek sê, is een kortlikkie. Hy klink nie net of hy kort is soos die vorige ene nie. Hy is maar 1 minuut 56 secondes lang. Giselle, Suid-Afrikaanse sangeres, wat ons nou by trek, en hy uh, is gewilde Suid-Afrikaanse Namibiese pop country en folk sangeres bekend uh, vertreffers soos suid wat haar groot groot treffer is, en is een prachtig een, he, wat beide in Engels en Afrikaans gesing word. Uh, sy het een openbare strijd met limfoon, kanker, in, in die gezicht gestaar, maar het uh, sê die dien aangekondig dat sy volledige remissie is, en uh, terugkeer in haar muziek ja. met sterk ondersteuning en positiviteit. Sy het roem verwerf met liekies wat haar vaderland vier ja. en uh, het een sterk teenwoordigheid op sociale media, waar sy haar reis met en muziek met aanhangers deel. Ons gaan luister na Giselle en haar likkie Zuidwest. Uh, maak my endelik lus om sommer Zuidwest te to trek, net om deel te wees van hierdie likkie. Kom, ons hoor. story van Sarah jaar, hoe die visse betleef vir er haar hoek en men is er vierkant klip, kan vir jou soveel stories vertel dan stuim jy is hart maar die druppel kiest hoog die liewe aan willen to Zuidwest, my land, het Giselle, wat vir ons gesing het. Paie mooie liekie. Audrey Landers, geboore Audrey Hamburg, 18 juli 1956, Amerikaanse sanger, of sangeres dan, actrice, vooral bekend vir haar rol as Afton Cooper in die televisiereeks Dulles, met haar rol as Welklaak, in die filmweergave van die Chorus En dan, The, the Chorus Line, meen ek, van 1985, en sy is in Philadelphia, Pennsylvania geboore. Um, sy gaan vir ons, ek toe sy uitgekomen, ek woon of het gedierende Dallas was, of voor Dallas, wat sy al beginne sing. Ek denk het is gedierende, die Dallas uitsending wat sy al beginne sing het, eh, uh, Toet sy, ek dink die eerste paar was Honeymoon in Trinidad en hele paar anders. <tos> maar ok, ons gaan naar haar luister en die een wat sy het vandag vir ons bring is Manuel Goodbye, Audrey Landers. Anders. Ek sê goeiemarig aan louise heinz meyer van Kroonstad dankie dat jy weer, inge, weer ingeskakeld is en ek gloe jy genie die muziek ek weet jy is een groot muziek liefheber en ja jy is elke week ingeskakeld en jy sê jy sien uit na een mooi program en Wie heet ons, wat gaan ons nou doen? Ja, hier is ons ou, Barcelona. Dit is een samenwerking van Studio Album, wat opgeneem is door Freddie Mercury. Uh, man, hy is daarma maar vir jou musiekkenner. Ek dink hy so ver grade aangaan. En uh, kennis en kunst, dink ek Freddie, staan ver uit boe enige van die musiek mense. Hy is rarig, rarig, a groot klassiek. Freddie Mercury, sanger van die gewilde Britse rockgroep Queen en dan uh, gaan hy syng saam met Montserrat Cabel en dit is in 1988 opgeneem. Uh, Freddie Mercury en Montserrat Cabel hulle doen Barcelona en dan gaan ek ook sommer hier ingooi een van die heel eerste liedjes wat vir uh, die groep Queen met uh, Freddie natuurlijk, Freddie Mercury, so groep uh, op die kaarte gesit het, en dit is the Great Pretender. Maar kom ons, ja, kom ons luister eerst naar the Great Pretender, en dan kom ons by uh, Barcelona. sy musiek talent staan uit soos een seervanger Freddie Mercury hy is nie net pop en rock en you name it hy is klassiek ook en uh, hy doen het op die boonstige stoeltes hy saam met uh, Monsaret um, wat hy gesing het Barcelona hy weet hulle Bohemian Rhapsody was die vorige eeuw het van, van die millennium gewees as ek reg onthou. Eh uh, en uh, ja. OK, ons stap aan. Ons kom nou by um, weer vir Afrikaanse uh, bodem en ons gaan well, ons gaan luister na Anja nou die luisteraars hier op die program behoort in hierdie tyd nou al een redelike achtergrond te hee oor Anja, dit is haar verhoognaam en uh, ook die naam wat sy gebruik op YouTube en oorals waar jy gaan as jy Anja met die hoofletter gespel sien sy so jy weet, dit is hier die Anja van Rosenbul uh, en dan uh, sy is een onafhankelike sangeres en Likie van Port Elizabeth waar woon nou in Rosenville. Sy vervaardig haar eie muziek en is meestal bekend so ver uh, soos uh, Afrikaanse weergaves uh, wat sy, sy doen Afrikaanse weergaves van verskynlikies. Ons gaan nou luister met die Likie wat ons gaan luister vandag by voorbeeld. Uh, hierdie uh, taffe dan rest het sy Ges, uh, herskryf en opgeneem sterker is die res uh, van Bruce Springsteen natuurlijk, sy vervaardige eie muziek sy het uh, studio daar by wat sy uh, al die werke self doen sy promote daar self sy, sy werk heeltemaal onafhankelijk uh, op haar eie en uh, ja, en um, sy het al opgetree in voorskouwe vir uh, André Hetnomen, Demi Lee, uh, Steve Hofmeyer, Leah, Fatman en Joe Black. Sy amper, uh, sy is nou bezig met haar BKOM accounting graad en uh, sy volgende jaar, mei juni, behoor sy dan te gradueer en uh, ek geloof dan gaan sy <laughs> meer aandag of meer tyd insit op die muziek. Op die oomlik is het split tussen die muziek en uh, haar studies. Maar uh, as sy haar studies het, het sy iets om op terug te val en dan gaan sy uh, van volgende jaar af meer commerciele oorspronkelijke liedjes uitbring. Ons gaan luister na Anja, na, soos ek gesê het, die een wat sy vir, oorvertaal het, Uh, van Ed Sheeran Tuffer than the rest het sy sterker as die rest en dan uh, net uh, sommer net vir die dinges gaan ons ook sommer die story ingooi van uh, Brandy Carlyle ok uh, dit, is, dit is nog steeds in Engels maar vir uh, die algemeen die kom sy Anja van Rosenblum <tip> De saterdag al Ek is aangetrekt en blauw Jy kyk langk al na my Daal kyk ek langk al na jou Soos hy het jou geloos Met jou uitgemoos Wel as die liefde wil as die reis waar die meisies is koud sal jou verlaas oog hou as jy nie gebouw is en so wel hier waar de daners hier moet jy vat wat jy kan krij Soas jy reg is, kom sê my, my lie, want ek is sterker als jy die pad bly donker, dis a fijn. sal dit ons nie kom slag. Soas jy reg is, kom sê my, my lief, is sterker dan sê aricona va dentro di sé e la elettricità è quello in All of these lines across my face tell you the story of who I am So cr lekker een prachtige sang dier Anja. Onthou die naam, jylle gaan baie, baie nog van hom hoor in die toekomst. Oké, okay, ons gooi gauw nog een in, voor ons by die Fanny Spot kom. En soos ek net nou gesê het, die Fanny Spot is hierdie week dier Nathaniel. Nathaniel uh, wat vir ons een storykie gaan vertel van die Kerkse Boonste Vensters. Uh, ons gaan luister na Bob Sege. Ek het Jy weet, ek raak altyd die mekaar met Bob Siege en Bob Regan. Uh, die een is uh, saam met uh, Lucille Star haar man, is Bob Regan. Hierdie is Bob Siege, of die liedje wat hy doen. Old Town roll is die liedje geskryf dier George Jackson en uh, Thomas E. Jones 3 met ongekrediteerde lirike dier Bob Siege. Uh, dit is deur Seeger opgeneem vir sy album Stranger in Town van 1998 78 sorry Dit is uh, ook een van 1979 as uh, solo vrygestel. Ons gaan luister Bob Seeger Old Time Rock and Roll wat ek soek nie. Ok, ons is daar, ons is daar gearriveer. Dit is tyd vir die Spot met die snaakse verhoogstukkie of uh, wat noem is het stand-up comedian. Uh, Nathaniel gaan vir ons vertel van die story oor die kerkse boonste vensters. Uh, lekker luister, het is al voorheen, het ek om al gehad en uh, ja ek het nou net vir iemand gesê, ek sal moe tyd maak om een dag weer dier die vannies te gaan en vir my niewe materiaal daar moet in want ek herhaal hulle nou elke week, maar soos ek sê, dus is net goed wat vir my snaaks bly, elke keer as ek het hoor, vooral die manier wat het vertel word. Nathaniel het daai manier. Kom ons luister, die kerkse boonste vensters. Dit is dit dat die meeste mens op aarde sy grootste begeerte is om te sing en die meerderheid van hierdie meerderheid sy grootste begeerte is om te sing saam met iemand ek moet herken dat was nou nog nooit een van my begeertes nie maar ek kom van een klein plat langs dorpie af in die swaartland dit begin met die p en as jy vandag nog dier die dorpuur, hy sal jy sien die moederkerk sy boonstrui vensters is van hy heeltemal ander glas as die onner die rede vertel ek nou ek was a klein sienkie en ek was vriende met die dokter sy dochterkie, sy was my heel heel beste maaikie haar naam was Christina of Christel maar sy was soos enige kind wie sy ouwers afseidig is of rook, het sy a ongelooflike behoefte gehad aan geselskap of net klein gewonde dierkies om te verzorg daar was altijd een geikje in haar kostplik of een geikje in een zakdoek of een voelkie een handdoek haar ma was so lang maarvrou met een japon en een koopband sy het gelijk of sy nou net iets die laat verweider het, maar <lacht> eindelijk was sy verslaaf aan hoestroop nou die jare op die platteland was die dokters spreekkamer in sy huis met die gevolg die spaarkamer en die stoep was vol hoes toe op die vrou was permanent gedrink. En dit is in geen medische boek nie maar is die enigste vorm van alkoolisme wat sorg dat jy na a paar jaar die helderste stem in die omtrek het. Sou jy nachter genoeg wees om het te gebruik? So bel ons oor een eendags want sy wil ietsie uitvind oor herself toe die dronk gal die foon aantwoord. die oor een list die stem hoor, vergeet sy heeltemal van haar uitslag, sy besluit toe, sy gaan nooit weer een sangdienst hou sonder die stem nie, maar dit vat toe een leerskare, twee ingrypings en een vieselike dreigement om die vrou, haar naam was Maud of Mandy, om haar te oortuig, sy sê toe by ouwe, ja, sy sal een solo sing met die koor, ek, was die enigste sientje op die dorp en moendlik in die hele al, wat op die al het omgehou het van my siek en hulle vraag toe, ek moet ook sing ek sing vers 1, want ek symboliseer ons kult dan <lacht> dan vers 2 sing, Maud of Mandy dan kom die koer by en dan in die einde sing ons en so boe oor ons oefen 5 keer in die kaart Mode of Mandy is in a Kolband en sy so dronk soos een refier Maar Eindelijk breek die groe dag aan Die kerk is gepak Koer is op die galerij Ek is langs die oorre Langs mys mod of mandy Langs haas Christina of Kristel. Haal paard gesest is beter as Aan maak uit help Maar nou sit ek Maar ek sien die hele tijd die gevoel Ek rek later my nek Ek sien Christina of Kristelle te een wattiekie in die hand En boop is een eierkie Dit het syke nou uit die boom uitgeval Maar dit is een kort preek Want dit is een sangdance Maar ek is gespannen Die vrou langs my drink soveel hoestroop Het my keer later lekker voel So Toen die dominee sê ons gaan bid Is ek te bang om my oe toe te maak Maar ek doen Want dis ook geleer is Maar toe Die dominee sê amen Toen is die eierkie gekraak En mode of man die lep plat onder die bank en toe gebeur het vannig die domine geer die teken oor opbeging speel koerspring op Christina of Christelle is hysterisch want nou kom nou koppie by die eierkie uit <lacht> nou spring ek op en ek sing my versie maar Christina of Christelle is hysterisch sy weet die wat kom nou by haar eierkie uit he. en sy weet haar ma moet nou sing maar sy gaan nie en sy is gesteer dier haar pa om te help sy spring toe op en sing self maar hoog Hoor is enig iets wat jy nog gehoord Hoor as die Chinese opera binnen in een veerpaal <lacht> En soos wat sy sind, so kraak die eierkie En so baars die boonsterei vesters Ons is huis die sonner collecte of verslot gesang <lacht> Maud of Mandy of Christina of Christelle is nooit weer gesien nie Niemand weet waar die eierkie vandaan afgekom het nie Want dis die draakkie wat die uitgekom het Hy het groter geword en toe een nacht twee kinders opgevred par die tennisbaan voorlom kon vang. <lacht> maar ons het toe weggetrek uit die dorp uit. En ek het... ja, daar sê, Nathaniel, hy het al vir baie pret vir gesorg op hierdie program in daarie slot. The funny spot is wat ek het noem en uh, dit is wat ons elke week so een uh, uh, humoristische inzet het in hierdie week was het nou Nathaniel wat vir ons gehaalpe daar sal ok, kom ons kyk wat gaan ons nou maak Danny Williams hy is op 7 januari 1942 geboren, hy is oorlede 6 december uh, 2005 ok, so dis co uh, 6 december, dis moore, moore 20 jaar gelede is Danny Williams oorlede Uh, hy, was hy was in Zuid-Afrika geboore, maar hy was een Britse opsanger, wat die bijnaam Britannia's Johnny Mathis verdien het, en sy gladde, stilvolle manier met die belade, uh, het daartoe geleid natuurlijk, dat hy die bijnaam gekreid. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River, en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer wat sê white on white en dit is natuurlijk hier met ons gaan luister white on white Daniel of Danny Danny Williams Ek kom hy white on white on satin, blue velvet ribbons on her bouquet white on white lace on satin my little angel is get married today Here she comes in her wedding gown Looking like a queen She has been Oh so close to a hurt silently say dag in haar lewe, she is getting married today, white on white Danny Williams het dit gesing, ok uh, die Seekers Australiese popkwartet wat oorspronklik in 1962 in Melbourne gestig is, hulle was die eerste Australiese popmusiek om een groot album verkoop en sukses status in die Verenigde Koninkrijk en die Verenigde State te kry. Ons gaan na hulle luister en hulle gaan vir ons twee doen. Die eerste is all over the world. Ek weet hier die all over the world word gedoen dier Ketimeloa, hy word gedoen dier uh, Fransus Haarde hy word gedoen dier. Da is die hele klompie wat die liekie doen. Hier is die siekers sy weergawe en dan die ander een wat die siekers nou vir ons gaan doen. It doesn't matter anymore. Het maak hier meer saakie. Ons luister gauw, hier kom hulle. ge Judith Durham van die Seekers wat haar vir ons gesing het um, Ok, die volgende een op die draaitafel, Miek Foster Hy is ons deel van uh, Wat Foster en Ellen uh, Wel, Tony Ellen is die ander een van die groep Hy is van Ierland, hy vermaak ons volgende Die deus van hom strek al 42 jaar is eindelijk meer Hy is in die, die 75 begin Ja, sy so is nou al 50 jaar, 50 jaar wat hulle nou al in die in die uh, circuit is en uh, in die tyd het hulle 30 albums met 'n verkooplys van oor die 22 miljoen plate wêreldwyd. Terwyl hulle syd-Afrikaanse toer raak hulle versot op ons Suid-Afrikaanse wyne en ons mense se en vriendelijkheid. Uh Ellen is in 1952 gebore en foster in 47 hulle stige groep Foster en Ellen in 1975 soos ek gesê het en uh, met die liedjie A Bunch of Time. Maar er, ja, Maggie was ook van hulle eerstes geweest. Uh, hulle maak eers in 1979 werklike deurbrak en dit seker die nog nooit teruggekyk. Nou hierdie volgende ene is meer in deels gemik op Mick Foster want uh, dit gaan oor die trekkliffierklanke, en hy was die een wat die trekkliffier gespeel het. Kom ons luister na so, so mengsel van, uh, is eindelijk een zondag program, uh, Likie hierdie, maar uh, ek hou so baie van hom, ek druk hom hierin. Uh, Julle kan ook moes na nou luister, ons, ons plek vir kultuur, in die week ook. <laughs> ok, Miek Foster, hy doen vir ons uh, so een medley van Uh, Johann Strauss liekies het uh, gaan oor uh, The Bloed and Noob, Roses from Vienna uh, uh, uh, Vienna Life, Tales from Vienna Woods enzovoort, so julle paar van die klassieke uh, Strauss liekies kom ons luister en met Treklavier, Mick Foster I'm a Volta, Volta Klavierklanke daar so, van Miek Foster van uh, Foster en Ellen en uh, ja, ek kon daar op school die meisiekies wat trekklavier kon speel hulle was altyd die sterre gewees, uh, wanneer het atletiek tijd is, dat hulle ons begeleid uh, die, die spanne begeleid met ons uh, atletiek leekies en ach, dit was groot pret gewees he? Right. Oh, ja, hier soos, nou, terwijl ek nou bezig was met uh, uh, muzika of nee, instrumenteel so. ek het so deurgeblaai toe kom ek op hierdie ene af ek ken nie die man nie uh, en, maar ek hou van hierdie spesifieke liekie wat hy vir ons op gitaar speel en sy manier van gitaar speel ek praat van ene Jan Brits uh, hy speel hier saam met uh, Sully Marx, Danny Gray en die kampvier boerenorkes nou van hulle krijg ek ook nie veel inlichting nie en uh, dan word sy naam ook iwers uh, verbind of uh, ja geconneteer aan die Bredel dansorkes van hulle krijg daarom so iets nie weet maar uh, ons luister na Jan Brits is die man wat vir ons gaan uh, speel en die liekie wat hy doen ek uh, het Wat noem my hom? Jongens kyk. Ja, Rotse van Hawaai. Kom ons luister. En probeer om saam fluit. Dan sê julle achterkom wat sy prachtige liekie of pra prachtige uh, dienkie. Rotse van Hawaai. Lekker een om te luister daai, Jan Brits is die manse naam en uit Rotse van Hawaii. My ginsling, sal weet van wie praat ek, Nana Muscori. Sy is eindelijk een program, mens maar ach ek druk haar oorals in. Uh, sy is gebore 13 oktober 1934, Griekse sangeres. En uh, in die loop van haar muziekloobaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel. Of uitgereik dan, ons gaan na haar luister en die liekie wat ons van haar gaan luister is een wat ons nou eindelijk uh, ja, in hierdie seisoen is dit soveel meer belangrik. Nee, is het. Uh, forgive and forget. Vergewe en vergeet. Nie net vergewe nie. Vergeer daarvan. Dit is die moeilike gedeelte daarvan. Namens Koorie. het mooi makiesak of het zondag is of het vrijdag is nie sy is maar net uit die wereld uit nanom is Koorie, forgive and forget Sean Rennie, Suid-Afrikaanse sanger van Ierland hy het in 1964 na Suid-Afrika verskyf, hy het 2 top 20 treffers in Suid-Afrika gemaakt, sy eerste top 20 treffer is I Walk With You wat in 1970 nummer 13 gemaakt het. Sy tweede treffer Charlie het in 1974 nummer 4 gemaakt en ons luister nou na ander ene en dit is die een wat vir hy eindelijk bekend is en dit is Sweet Love of Mind. Nou, ja, hierdie muisie wat nou net gesing het, <laughs> muisie, hierdie Tanni wat nou net gesing het, uh, uh, Nana Muskoorie, sy syng ook een weergave van hierdie Sweet Love of mine joh, die beste wat jy kan dink. Sy sing om nie woordeliks nie, sy ham om. En dit bring syke mooie tlanke na vore. Maar ons luister na Sean Rennie. Sweet love of mine. as een John Rennie met sy Afrikaanse connotaties Sweet, sweet Love of Mine De, Wie gaan ons nou? Phil Cordell Hy is gebore 17 juli 1947, oorlede 31 maart 2007 Was een Britse muzikant wat in die laat 1960s en 70s aantal plate opgeneem het onder verskye aliases uh, name soos bijvoorbeeld Springwater in die Verenigde Koninkrijk en dan Dan the Banjo Man in Duitsland hy was multi-instrumentalist en het gewoonlik op alle instrumenten sy mysiekopnames self gespeel in 1971 onder die naam Springwater het hy die Solo I Will Return vrygestel of uitgereik dan, wat om die eerste keer in die Verenigde Koninkrijk in nummer 1 positie bezorg het. Ons luister na die ene, spesifiek Springwater, hy doen vir ons, I will return. Nou ja, ek onthou, hierdie ene, toe ek in die Weermacht was, daar op die grens, dan speel hierdie ene, en dan is hy so, uh, wat soms nostalgies, vir al ons oons wat door op die grens sit, I will return. Ek sal een dag huis toe gaan uh, I will return. Springwater, kom ons luister, hier kom hy. will return, sê Springwater en dit was min of meer die tijd wat ek op die grens was wat hy baie populair was uh, uh, Forces Favorites uh, Evelyn Martin was die vrou wat Forces Favorites gedoen het hy was gereeld aangevra as uh, een van die troepe se liekies of liekie aan die troepe oké okay, uh, To goodbye yellow brick road 7 atelier album van Elton John ek speel nie baie van Elton John nie uh, nie dat ek nie van hom hou nie ek hou van hom maar die geleentheid doen hom net nie voor nie so, kom en stel het so uh, wat die eerste keer in 1973 is dit is dubbele LP vrygestel Die Brick Road die Album het wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplare verkoop en word algemeen beskou as die beste van Elton John onder die 17 snitte bevat die Albumtreffers uh, Candle in the Wind uh, Benny in the Jets Goodbye, Yellow Brick Road uh, Saturday Nights uh, All right for Fighting um, plus die Ginselinge Funeral for a Friend uh, Love Lies Bleeding En Harmony, in 2003, Harmony word ek, uh, nou dat ek sê om Raak lees, nou ek wil hom onthou, dat ek hom een kan opzette, ek like hom. In 2003 word die album opgeneem in die Grammy Hall of Fame, die album was in nummer 91 op die tijdskrif Rolling Stone se lys van 500 grootste albums van alle tyde. En die Rolling Stone uh, tijdskrif is een baie toonaangevende album. Uh, records wat hulle uh, well, publicatie sal hy toestel so en hy uh, het nommer 59 op channel 4 sy lys van 100 grootste album in 2009. Kom ons luister met Elton, Elton John, Yellow Brick Road My, oh my, you know you can't home forever, I didn't sign up for you, I'm not a present for your friends to open, boy's too young to be. Do you think you do? Brieke Road Elton John wat vir ons gesing het um, Good Morning Starshine Pop uit die muziekpleispel Hey van 1967 was nommer 3 treffer in die Verenigde Staten in juli 1969 en nummer 6 treffer in die Verenigde Koninkrijk in oktober 1969 vir die sanger die sangerse naam was Oliver die refrein maak grootliks uh, gebruik van uh, schijnbare onzinwoorde, soos glibigili, loo, gloop, gloop, en nibbi, nibbi, noopie, la la la, die weet die, hele, die is uh, goed, het sal my heel te die mekaar maak as so ek daai moet sing, maar uh, kom ons luister na uh, Starshine, Good Morning, uh, dier Oliver gesing. Hy, dit is Oliver, wat hy gesing het, en hy het gesê, good morning, starshine, right. Um, ja, die ou wat nou bedraaid haar verlee, ek het nog nie veel gespeel nie, want ek het hem nog nie juist ontdek nie. Ek het so af, so onlangs het ek op sy naam afgekom, en ek like to say style van sang, en ek praat van Pieter Daniel Nudea, hy is op 11 juni 1968 geboore en hy is oorlede op 27 april 2025, so dit is vroeger hierdie jaar, ne? Was een Suid-Afrikaanse sanger, self getitelde debietalbum Pieter Nudea is in 2006 deur Select Music uitgegeen. Nudea is op 11 juni 1968 in Namibië sy hy oorlede, hy matriculeer in 1986 aan die oorskool Windhoek, en trouw, uh, in 1995 het hy met Esther getrouw. Samen het hy twee dokters, Tanella en Sunita. Sy sister is Johannita Duplessis, en sy is ook een sangeres in haar eie reik. Ons gaan luister na Pieter Nodee, en hy doen vir ons een lekker upbeat, en dit is little bitty. little bitty this, a little bitty that, ne? And come here. Have a little a little honeymoon Got a little dish and you got a little spoon Little bitty us and a little bitty york Little dog and little bitty car It's alright to be a little bitty A little hometown of city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while Little bitty baby and a little bitty guy You grow up on a little bitty town You're a and a little bitty It's all startling a little bitty yeah. It's alright to be a little bitty A little hometown of a big old city Might as well, share, might as well smile A little bitty job and a little bitty check Six pack of beer and a television set Little bitty walk goes round and round A little bitty silence, a little bitty sound Good old boy and a little bitty girl Start all over in a little bitty world Little bitty plan and a little bitty dream It's all part of a little bitty scheme It's all right come will share not as well share not as well smile life moves on for a little bit divide. Nee, dit was Pieter Nodee, uh, Jonita sy broer, Jonita Duplessis, sy broer met a little bitie, en hy het nogal een hele paar treffels, uh, treffels, ek sal om nou meer en meer, nou dat ek weet waar hy inpas en wie hy is en wat aangaan, dat uh, ek om raak gespeel het, sal ek om weerspeel. Ok, ons is nou by een uh, ou van Egypte, Uh, of is het, uh, ja, nee, dit is Egypte, uh, sy familie was twee generaties lang in Egypte toe Artemios, Venturus, Roussos, op 15 juli 1946 in Alexandrie geboren is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan is met sy ontmoeting met Evangelius, uh, sy papa Tenasio, uh, in die somer van 1966 waarna ‘n paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat sy suksesvolle loopbaan net buiten sy land moontlik sal wees en waarschijnlijk sy grootste treffer likkie, my friend the wind. Maar ons luister vandag nou om en die likkie wat hy vir ons bring, is ook een, die baie ander kunstenaars vir het opgeneem het, maar as aanvankelijk is het sy likkie gewees. Goodbye my love, goodbye, in 1973. Roussos, goodbye my love, goodbye in 1973 um, Ja, dit bring ons nou weer terug na Zuid-Afrika en dit is een sangeres en uh, sy het een paar uitstekende plate waaronder uh, The Spaniard en Unrevised Brides Uh, dit het sy opgeneem in die laat 1980s en vroege 1990s, Ik praat van Leslie Rydowling natuurlijk, het die geleentheid in die vroege 80er jare geweer om internationaal te gaan optree met die sancties tegen Zuid-Afrika en al die type dinge. Angeseen die kulturele boykot tegen Zuid-Afrika gedien in die laat apartheidsera betekene dat sy 6 maanden per jaar in Ierland sy moes woon om iets te maak weet, om, om deel te neem aan die wereldse muziek. Uh, en sy het dit, uh, sy was nie bereid om dit te doen nie, sy en haar man woon op een weinplaas, de grote salze net daar buitenkant, Stellenbosch. Sy het uh, haar eie lirike en muziek geskryf, ons luister na haar weergave, van The Spaniard, wel haar weergave, het is haar rikie, Leslie Ray Dowling, geniet om,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 With leather boots and blood-red wine on hell so fine I Had all his for me I found myself dancing With a rose between my teeth the I filled the around my ankles Like a dead man's style Red wine drink quickly 't you a nice the guy I kiss together on the oh man you chewed me as I go forward around the tables my hair he fingers smile the guitar and the frenzied boy began to wane but you were strong you carried on to wake up and I try to remember Tables clear, time doves in your pleas, man, yeah. Leslie Ray Dowling uh, ek het sê dit nie een keer nie, ek sê dit baie is dat Suid-Afrika het die talent in daar die dag gehad om wereldwijd deel te neem of wat Suid-Afrikaanse mark ver vooruit was Suid-Afrikaanse mark het die basis stilgestaan oor rede ons kon nie internationaal meeding nie, maar daar was so paar van ons kunstenaars wat rarig, rarig wereldgehaalte was en hierdie Lesley Ray Dowling val ook in die kategorie ok, nou uh, jy weet, uh, ek sê treffers van toeka tot nou, is min wat ek tot nou speel so ek gaan die volgende drie, gaan ek al twee en een nou maak, en die eerste een is uh, uh, catchy uh, ek, ek, ek, ek like van wat ek hoor wanneer ek nou omluister en ek kan, ek kan aanklank vind by hierdie spesifieke liekie en dit is dier Edwinas uh, Pachovskis uh, en sy is, is gebore 25 december 1999 uh, oh, is op kersdag 1999 so sy moet nou seker 25 jaar 26 jaar oud wees uh, volgende week of die week daarna uh, sy is professioneel bekend as Dainoro is een Letaalse DJ en muziekvervaardiger. Oeh, ek ek, ek, ek meen hy. Hy is vooral bekend voor internationale treffer In My Mind. Dit is een wat ons gaan luister. Wat uh, die haak van La More Tausjus, dier die Italiaanse DJ Gigi De Acosino inspan. Jy, hey, jy, hey, hey. In 2019 het sy uh, remix die Rockstar het sy uh, remix van die Rockstar Likie met I.K. Sengkamp uitgevuld geword. Ons luister na Dynoru en die Likie is uh, wat hy voor by bekend is, is in my mind, uh, soos ek sê um, ja, ek is nie baie troe eh hierdie dag se nie maar eh uh, hierdie is hierdedags en ek vind aanklank hier kom hy Mama is Love We have the love we share, this is what we're waiting for. Hey. Daar is hy, dit is ons program vir die dag. En laat ek nou net wacht, kom ons nou my bearings my mekaar kry. Dit is vrijdag vandag, so om 6 uur op Radio Eendrag gaan Rudolf inval met sy program op spoed. Lekker luister jyne, lekker saamgezels jyne en jylle kan versoeken instuur en ja, uh, hou hom bezig tot half elf, hy sal aanblij en jylle versoeken uitsaai. En uh, ok, dit is op Eendrag en dan op uh, Ramkat het, uh, wat is die naam, uh, Christo, <laughs> DJ Doop, Christo Duplessis het hy een program, een boer program, wat hy sê die voete laat jyk, uh, so jylle moet uh, luister, hy is van 7 uur tot 8 uur, is hy op met die boer muziek program, en uh, ja, um, morgen is daar weer een heruitsending, van daar die specifieke program, om 12 uur, so, en, en, uh, Morgen ochend is uh, Timothy op die licht uh, ook op uh, Eendrag met uh, sy program um, uh, Saterdag Joliet. So wees seker om dan in te schaak, oh, dit 9 uur die ochend, 9 tot 10. So vir die wat uh, nie laat in die maddag kan luister nie, daar is vroeg in die ochend om te luister. Direct na die Uh, ochend stilte wat uh, door my aangebied word so en, uh, ek denk dit is min of meer wat ons na gaan luister of wat daar beskikbaar is vir die rest van die aand so ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was en ek sê vir julle baie dankie dat julle saam geluister het ek het gesê ek gaan nog so twee of drie van die hierendaagse of dit is uh, wel relatief niet Ek praat van Jason Merez, hy het uh, a have it all, wat hy uh, nie te lang terug uitgebring het nie, en dan Steven Sanchez, uh, Until I Found You, dis twee ook redelike nieuwe liekies, wat al twee ook uh, in my smaak uh, zone val. So, lekker nawek vir julle, ek hoop julle is in die nawek moed, en laat julle lekker, naweek gaan hee, vol pret en vol joy en ruiverzichtig as jy evers heen gaan, uh, kyk na jy self en sien jy dan later. Jason Merez, have Steven Sanchez, until I found you. Goeie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 The road that you follow oh. Well, here's to the hearts that you gonna break Here's to the lives that you're gonna change Here's to the infinite possible ways to love you I want you to have it Here's to the good times we gonna have You don't need money, got free pass Here's to the fact that I'd be sad without you I want you to have it all Oh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 be the road that you follow who oh. well here's to the hearts that you gonna break here's to the lives that you gonna change here's to the infinite possible ways to love you I want you to have it here to the good times we gonna have you don't need money you got a free path here's to the fact that I be sad without you I want you to have If you believe it then anything it happened go go go raise your glasses go go go you can help